Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. Les reaccions a la renúncia com a residuó de l'actual alcalde en funcions, Emili Muñoz, no s'han fet esperar i els diferents partits polítics de Tiana han expressat les seves opinions. A continuació s’expliquen detalladament aquestes notícies. Abans, però, Comencem amb els titulars. La renúncia de l'actual alcalde en funcions, Emili Muñoz, a l'acte de residor per a la propera legislatura ha produït tot un seguit de reaccions en els diferents partits polítics de Tiana. En aquest sentit, la dimissió ha estat valorada de manera positiva tant pels socialistes com per Esquerra. D'altra banda, Convergència i el PP han estat més cautelosos i han manifestat el seu respecte a la decisió que ha pres Muñoz. L'escola Lola Anglada continua amb les mobilitzacions després de que el govern de la Generalitat hagi presentat en el Parlament els pressupostos per a aquest 2011 on es continuen contemplant les retallades en l'àmbit de l'educació. Des de l'escola han valorat de manera molt negativa la decisió del govern i han assegurat que en aquests són moments molt difícils i plens d'incertesa. Continuem amb l'àmbit educatiu perquè el Consell Escolar ha acordat començar el curs el 12 de setembre i no el 7 com pretenia el Departament d'Ensenyament. El curs escolar finalitzarà el 22 de juny i els centres tindran 5 dies de lliure a lecció que podran compactar fent la setmana blanca o distribuït-los durant el curs. La directora de l'Escola Titiana, Gemma Pérez, ha valorat molt positivament que finalment s'hagi produït aquesta rectificació. L'Ajuntament de Tiana s'ha adherit a una subhasta electrònica organitzada pel Consell Comarcal del Maresme que representarà un estalvi superior al 40% en les comunicacions municipals de telefonia mòbil, telefonia fixa i internet de les propers dos anys. L'Escola Brassol Municipal de Tiana ha presentat el casal d'estiu per a nens i nenes de 0 a 3 anys. L'escola oferirà un servei d’activitats lúdiques amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament integral dels nens.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 Des del Partit Socialista, Esther Pujol ha afirmat que aquesta és una reacció que era d'esperar i alhora creu que gent el progrés de Tiana ha rebut un càstig electoral per no haver renovat els seus càrrecs tal com s'hi han fet des del PSC. Jo crec que era una notícia que en certa manera era d'esperar. Nosaltres sempre hem estat comentada al llarg de, de la precampanya, de la campanya, que és importantíssim. Eh, sobretot també, entre altres coses, per evitar la desafecció política, fer renovació de càrrecs, creiem que en aquest cas doncs, el senyor Muñoz eh, ja tenien que haver fet, gent del Progresa Tiana ja fa temps, una renovació, eh, no solament de càrrecs, sinó fins i tot també de, de, de valors i d'ideologia i d'actituds eh, i, i de comportaments, ha passat el que ha passat, és a dir, ha passat que l'electorat, doncs òbviament, ha castigat a un grup sobre si la renúncia d'Emili Muñoz pot afavorir un nou escenari de pactes en el futur govern, Pujol ha manifestat que és un canvi significatiu i interessant, però alhora ha assenyalat que, a banda de canviar el número 1, gent de realitzar esforços per renovar valors i actituds. D'altra banda, el número 1 de Convergència i Unió, Enric Nolis, s'ha mostrat més neutre i ha expressat el seu profund respecte amb la decisió d'Emili Muñoz i, finalment, li ha desitjat sort en les seves tasques professionals. Profund respecte respecte a aquesta decisió que s'ha pres, que ha pres l'Emili, que bueno, que no tinc més més, uh, més explicacions o més raó de que ell valorant la seva situació i lo, la seva aportació durant aquest període en què ell ha col·laborat amb l'Ajuntament de Tian en diferents pessetes com a regidor i com a alcalde, doncs uh, ha valorat que això hi ha arribat amb un, amb una, en el seu punt final. En aquest sentit, Enric Nolis ha expressat que no creu que la sortida d'Emili Muñoz alteri gaire el nou panorama polític per a la formació de govern de cara a la propera legislatura. D'altra banda, des d'Esquerra Republicana, Jordi Gost ha valorat positivament la dimissió de Muñoz i pensa que ha estat motivada per la davallada electoral i pel taranà que ha mostrat durant aquests quatre anys a Emili Muñoz. Alhora ha afirmat que encara és d'hora per afirmar que aquesta renúncia significa un canvi de cara a les negociacions d'un futur govern. Valorem positivament que, que el senyor Muñoz doncs, hagi assumit la, la responsabilitat en aquest cas de, dels resultats obtinguts en aquestes darreres eleccions, tenint en compte doncs, que, que ha estat l'alcalde de Tiana els darrers quatre anys. Eh, pensem que bé que probablement doncs, eh, aquesta davallada electoral doncs, en tingui molt a veure amb el, el tarannà del senyor Muñoz i sobretot amb el tarannà que, que ha impregnat doncs, en aquest govern en aquests quatre anys. Finalment, el representant del Partit Popular, Manuel Gonzalo, s'ha mostrat en la mateixa línia que Enric Nolis i ha estat prudent a l'hora de valorar la renúncia d'Emili Muñoz. M'hi agafa totalment per sorpresa perquè, bé, doncs, el que, que l'Emili ha, ha pres aquesta decisió doncs en funció, evidentment, del resultat de les eleccions i és una que tots tenim que respectar. Eh? I jo no sé d'aquí, eh, en funció d'aquesta actuació pròpia i personal, el que pugui valorar una acció seva com tampoc valoraria la que pugués produir-se en qualsevol altre grup Gonzalo no creu que amb la sortida de Muñoz canviï el panorama de negociacions per constituir el nou govern, ja que ha afirmat que la clau no resideix en les persones sinó en els idearis programàtics dels partits polítics. Sí. Els pressupostos de la Generalitat per aquest any 2011 han entrat en el Parlament. Pel que fa a l'àmbit de l'educació, el govern ha mantingut l'escenari de retallades tot i les protestes i mobilitzacions que des del col·lectiu escolar s'han dut a terme durant aquestes setmanes. En aquest sentit, des de l'escola Lol Anglada han mantingut les concentracions davant l'escola amb la intenció de manifestar el seu rebuig a aquesta línia de tisorades. La directora de l'escola, Núria Minoves, ha valorat de manera molt negativa el desig del govern de la Generalitat de continuar amb aquest escenari de contenció de la despesa en l'àmbit de l'educació. Seguir amb la retallada en tema d'educació segueix sent una pèrdua qualitativa pel futur del nostre país. I crec que no ha d'anar per aquí la retallada econòmica que hem de imposar per sortir-nos d'aquest forat econòmic que estem, sinó que la cosa d'anar per, per uns altres camins. Eh? Les, les retallades en, en inversió de futur i especialment en l'educació dels nostres ciutadans, no, no podem perdre ni, ni, un, ni un instant amb, amb aquest tema. Sobre la situació actual, Mi noves ha comentat que ara mateix estem en uns moments difícils i d'incertesa, però confien que finalment es pugui realitzar un gran pacte social en el tema de l'educació. Alhora ha indicat que espera que tots aquests canvis siguin per millorar i sobretot que puguin durar molts anys, sense haver de canviar-los cada poc temps. D'altra banda, la directora de l'escola Lola Anglada ha declarat que des de la Generalitat els ha tingut molt poc en compte després que des del govern hagin mantingut les retallades en educació. També ha lamentat que en aquest cas s'ha demostrat una vegada més que la política ha anat per un camí i la realitat per un altre. Amb aquest escenari, Minovas no ha descartat altres maneres de manifestar el rebut a ja les retallades si finalment s'aproven aquests pressupostos, ja que la reivindicació ha calat en la societat. Jo crec que realment la conscienciació social eh, es va impregnant cada cop més i d'alguna manera, si no és amb la clàssica reivindicació de sortir a cridar al carrer, ha de ser des d'un altre vessant, poder, amb més imaginació i diferent, a través de les noves xarxes socials, però realment, veritablement, ens hem de posar tots d'acord perquè, perquè aquest tema no pugui retallar-se més. Sobre el fet que des de l'àmbit de la sanitat s'hagi aconseguit aturar algunes retallades, Minovas ha declarat que possiblement des del col·lectiu sanitari s'ha estat força més contundent en les protestes que no pas des de l'àmbit educatiu. A ha assenyalat que aquestes dues àrees són els dos temes capdals per a la societat, però que possiblement encara la sanitat va un punt per davant. Tiana hora. El Consell Escolar ha acordat començar el curs escolar el 12 de setembre i no set com pretenia el Departament d'Ensenyament. La consellera Irene Rigau ha explicat que hi ha hagut un consell molt més ampli pel dia 12 en tant que d'aquesta manera es podien compactar millor els dies de lliure designació. El curs finalitzarà el 22 de juny. La directora de l'escola titxiana, Gemma Pérez, ha valorat de manera molt positiva que s'hagi produït aquesta rectificació, ja que d'aquesta forma tindran més dies per preparar les classes. Nosaltres, des del claustre d'aquí, de l'escola, sí que valorem molt positivament que l'inici el dia 12 de setembre. Són dies no lectius que nosaltres guanyem per la, la, la preparació de totes les classes i, i realment ens fa treballar de manera molt més tranquil·la, pausada i, i amb més calma. Per tant, podem preparar molt millor l'inici de curs. D'altra banda, el Consell Escolar ha dictaminat que els centres tindran cinc dies de llibre d'elecció. Segons la consellera, els centres que vulguin podran compactar aquests dies i continuar fent la Setmana Blanca. Els centres també podran repartir aquests dies equitativament entre els tres trimestres. En aquest sentit, Gemma Pérez ha manifestat que la Setmana Blanca no aporta res a nivell pedagògic i prefereix l'opció de repartir aquests cinc dies durant els trimestres. Jo personalment no sóc partidària de concentrar-los. Um, per tant, suposo que el plantejament que farem des de l'equip directiu és fraccionar-los uh, i repartir-los en, en els diferents trimestres. Um, compactar i fer una setmana seguida de, de festa doncs tornaria a ser la Semana blanca, com hi havia aquest curs. I a nosaltres això tampoc no ens ha portat res a nivell pedagògic. Finalment, el dictamen aprovat pel Consell Escolar també preveu que els centres de primària puguin acabar les classes a les 4 i mitja per qüestions de transport i flexibilitat. El Consell Comarcal del Maresme ha tancat recentment la subhasta electrònica a través de la qual els 42 ens locals que representa han tret a licitació els serveis de telefonia mòbil, telefonia fixa i internet per a dos anys. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tiana també s'ha adherit a aquesta contractació. La consecució d'aquesta subhasta ha representat un estalvi superior al 40% en aquests serveis. El residu en funcions de promoció econòmica i organització municipal, Enric Nolis, ha valorat de manera molt positiva l'acord en termes econòmics, però ha volgut manifestar que això no arreglarà els problemes de comunicacions amb la banda ampla que Tetiana. Tiana. Això resold la problemàtica de, del cost per de, les comunicacions municipals, eh? però aquí no nosaltres el que ens preocupa eh? com a govern i com en Enns, és que el servei millori eh? I, i, i queda clar que la, la cobertura, la cobertura de, les, de les empreses de comunicacions continua dolent, dolenta i haurà que fer gestions amb aquestes empreses de comunicacions o haurà que buscar opcions alternatives per millorar aquesta cobertura. Segons fons del Consell Comarcal del Maresme, durant els darrers dos anys, la telefonia fixa, la mòbil i l'accés a internet ha costat als ens locals del Maresme un total de 2.437.213 euros. Ara, l'administració comarcal preveu que aquesta quantitat es reduirà un 43,33% aquest any i el proper, gràcies a l'adjudicació conjunta que s'ha tramitat. L'empresa guanyadora del servei de telefonia mòbil ha estat Vodafone, mentre que Telefònica serà l'empresa que gestionarà el servei de telefonia fixa i d'internet. Aquesta és la segona la compra agregada dels serveis de telefonia i d'internet que impulsa el Consell Comarcal del Manesma, amb objectiu clar de reduir els preus que ofereixen les companyies, afavorint l'estalvia econòmic dels serveis bàsics als ajuntaments de la comarca. Sobre aquesta manera de moncomunar esforços, Enric Nolis ha afirmat que es tracta d'una mesura molt positiva per als diferents organismes públics. Jo entenc que totes les coses que suposin poc valor afegit, eh, al, al tindre una central de compres, en aquest cas, en aquest cas la central el Consell Comarcal, que ens pot servir del Consell de Compras, ens, ens permet tindre una millora, eh? una millora des d'un punt de vista econòmic. El Consell Comarcal del Maresme va crear el servei de compra agregada al juliol del 2006, un model d'aplicació de l'economia d'escala pioner a Catalunya i a Espanya. Des de llavors, a més de telefonia, s'han realitzat compres conjuntes de material d'oficina i d'energia. Tiana, primera hora. L'informatiu matinal de Ràdio Tiana. L'Escola Brasol Municipal, el més petit de tots, ha obert el període d'inscripcions per al casal d'estiu. El casal inclou un servei d'activitats lúdic didàctiques que es durà a terme per a un equip de monitors amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament integral dels nens i les nenes afavorint l'actitud crítica, l'autonomia, la funcionalitat dels aprenentatges i la diversitat com a valor. La directora de l'Escola Brasol Municipal, Teresa París, ha explicat els objectius d'aquest casal. L'objectiu d'aquest casal és poder donar a les famílies Uh, un servei per atendre i acollir els infants, ja que l'escola Bressol, uh, tot el seu equip, està treballant, però fent un treball intern per tancar aquest curs i per obrir el curs vinent. El casal estarà conduït pels mateixos professors que porten els nens durant el curs i l'espai serà la mateixa escola, la duració és de dues setmanes, concretament del 18 al 29 de juliol, i està pensat per a totes les famílies tianenques amb fills de 0 a 3 anys, siguin alumnes o no de l'escola. Sobre les activitats que es duran a terme en el casal, ens dona l'explicació Teresa París. Portaran a terme diferents activitats de jocs, jocs amb aigua, sobretot poder fer tot a l'exterior, aprofitar eh, també a l'hora de l'escola i també poder fer activitats conjuntes, amb el casal que es fa en el, en el poliesportiu. L'horari del casal serà de 8 i mitja a 12 i de 3 a 4 i mitja i també s'inclou el servei de menjador i descans de 12 a 3. El preu del casal és de 192,61 euros. Totes les famílies que vulguin apuntar els seus fills s'han de posar en contacte amb l'Escola bresol Municipal al 93 465 82 89. Ràdio Tiana, notícies, el temps. Hola, molt bon dia. Avui la situació meteorològica ha d'estar marcada per la inestabilitat. Hi ha un embossament d'aire fred que el tenim pràcticament al damunt i això el que ens permet parlar és d'un temps amb nuvolositat variable i amb risc de ruixats que localment podran ser de caire tempestors i afectar qualsevol punt de la comarca. Seran més importants al llarg d'aquesta tarda i no tant aquest matí. D'entrada s'espera que els vents siguin fluixos, de mar cap a terra la situació marítima estarà dominada pel marjol i les temperatures clarament més baixes en relació a aquests darrers dies. Pel que fa a la previsió, de cara demà encara continuarem amb un temps inestable i per tant, novament podrem tenir alguns ruixats, localment alguna petita d'embesta, tot i que poca cosa, de fet, les precipitacions han d'anar a menys també seran menys importants pel que fa a la seva intensitat. Les temperatures continuaran sense canvis, per tant, amb ambient fins i tot fred, pel és l'època de l'any, i amb vents que seran més aviat fluixos, situació marítima que continuarà tranquil·la. Cap de setmana, dissabte i diumenge, esperem que el temps vagi millorant, encara en força núvols baixos, sobretot dissabte, però seran núvols que d'entrada no han de deixar precipitacions i les temperatures de mica en mica s'han d'anar recuperant. De 6 a 10 del matí... Hi primera hora. L'entrevista.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 Eh, llavors, clar, difícil di també, sembla difícil és... de no? doncs aquesta organització sense uns líders Clar. és difícil sí, no? És difícil pel, pel concepte que tenim assimilat tots en les nostres ments que ens les han empresonat des de petits jo vull alliberar la meva ment no vull dir li ningú que alliberi la seva però jo sé que jo vull alliberar la meva perquè sé que tinc una ment segrestada o en part segrestada i dia a dia, moment a moment, intento donar-la alliberant i donar-me de quina és la realitat d'un un univers on va aparèixer un planeta que va aparèixer la vida i jo, jo he aparegut aquí no sé si per això jo he d'estar inclòs en una cadena de treballs i no sé què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 Uh -huh. això és portada a qualsevol diari i si no es crema, ni se'n parla de... o sigui, em vaig llegir el dimarts passat l'avantguarda i no hi havia ni una, ni una paraula del que estava passant, que no sigui portada amb... que ja no ha perdut l'actualitat de... portada em sembla dia, molt bé sí. però que en el, tot el 3 notícies migdia del passat dimecres no diguin res fins al final de tot que diuen Portieto el van d'hambla d'aquesta nit va d'això però no hi havia cap notícia de què se seguia allà llavors, quina tra terrible tragèdia l'altre dia, el divendres però al mateix temps paradoxalment, com sol passar, va ser bo pel moviment en el sentit que el mateix divendres a la tarda la quantitat de gent a que li ha arribat, les imatges que estan difundint, saps, és massa descarat. El que va passar divendres, i no era el Gaddafi o un loco o no sé què, és Europa, no, no, no. és Occident, eh? és, és Espanya o Catalunya o Barcelona, di li com vulguis. Jo, per exemple, hi vaig anar el divendres a la tarda a Barcelona com a resposta al que havia succeït allà a divendres,